Nu lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnumren säger jag direkt i studion 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Ansvarig utgivare för programmet är Richard Steinberg. Kommunisterna kan du naturligtvis få kontakt med på olika sätt. För därför den här sändningen ut på internet också. Och då har man gått in på www.kommunist.se och lyssnat på den. Lyssnar du på den där över internet, då kan du också gå in på sidan www.skp.se. Där finns den kontaktinformation du behöver för att kunna kontakta partiet i hela landet. Bor du har nere i de här krokarna så naturligtvis kommer du till södra Förståsgatan 132 i Malmö där vår lokal här ligger och den är ju öppen. I varje fall på onsdagar är vi där alltid mellan 1921 och 21. Vi är där andra dagar också men då får du ringa och meddela att du kommer på vår telefonnummer 040 611 88 82. Men som sagt var onsdagar mellan 19 och 20 är vi där alltid och då är du naturligtvis hjärtligt välkommen. Postgivronomret glömde jag nu den gången men jag vill tacka för de bidragen vi har fått. Vi behöver pengar under det... Val, det är ju alltid lite dyrare i en valrörelse. Vi får trycka upp fler, fler broschyrer med vårt program och, och sånt. Och det första omgången kommer snart. Så vill du ha reda på vad kommunisterna, Sveriges kommunistiska parti, står för. Så är du naturligtvis välkommen att höra hör, hör av dig. Vår valbeteckning i valet kommer att bli... Sveriges Kommunistiska Parti och inom parentesi SKP det är det Kommunistiska Partiet i Sverige alltså Sveriges Kommunistiska Parti SKP Dagens program ska som vanligt börja med och vi ska börja prata lite om arbetslösheten. Och sen ska vi fortsätta att prata om egentligen allt möjligt. Vi ska ta upp lite omkring Grekland och den kapitalistiska krisen. Men vi ska också ta upp att i dagarna i 65 år sedan krigslutet Och vi ska, ja, vi ska prata lite om valet också men om vi börjar med arbetslösheten så är det så att den ligger ungefär där den brukar ligga Man flyttas, en del flyttas över till aktivitetsstöd en del så då funkar siffrorna på öppet arbetslösa mellanåt då går de in i olika stödutgärder men överlag så ligger den alltså relativt stabilt på en ungefär en halv miljon människor alltså 500 000 människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Särskilt hårt drabbade är ju naturligtvis ungdomarna. Det har vi ju sett under lång tid. Alltså, hur arbetsköparna trots att de nu har fått sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, jag tror det är under 26 år som de bara betalar knappt 15 procent i i så kallade arbetsgivaravgifter. Regeringen har gett dem rabatt på pensionsinbetalningar och allt möjligt. Man har halverat de arbetsgivaravgifterna som egentligen väger sig som en del av lönen för det är ju naturligtvis som regering eller som de, den arbetskämpare man har jobbat vi har betalt in sjukförsäkringsavgift, pensionsavgift och några andra avgifter. Eller det som de flesta, i de flesta länderna äh, blir en del av äh, lönen. Men där ungdomarna, alltså trots dessa utgärderna, man, så ökar ungdomsarbetslösheten. Vi ser i Malmö, där ska man ta till nya grepp nu inför valet. Då ska alltså Malmö ha 1100 olika. Var en av de cheferna ska då anställa en praktikant, som man kallar det. Nu är det ju så att de andra arbeten, de privata arbetsköparna har under lång tid haft möjligheter att ha praktikanter. Och det blir gratis arbetskraft från dem därför det här störde eh, svensk näringsliv som tyckte att eh, Malmö kommun att det inte var någon bra åtgärder skulle vara de privata som, som hade hand om det för det var det, det, det som saknade sa en tjej som hittde eh, Uh, Malin Salén um, på Svensk Nöringsliv uh, nu är det ju så alltså, att uh, Svensk Nöringsliv och företagen de har alltså i alla tider haft möjlighet att ha praktikanter. De har varit väldigt duktiga på att utnyttja praktikanter. Vissa som gratis arbetskraft. För hon påstår ju att Malmö kommun är kända för att betala dem. Praktikanterna väldigt lite och det är sant alltså. Men de som är ännu mer kända för att betala praktikanterna mycket lite. Det är faktiskt svensk näringsliv. Deras och deras medlemmar, för de betalar de inte i ett nickel Det är bara det de får i så kallad statligt bidrag som de betalar ut dem. Om en ungdom har så kallad det, aktivitetsstöd så får man leva på det. Alltså, om arbetshjälparna ska ha praktikanter så vill de inte själv betala dem, utan då ska skattebetalarna betala deras praktikanter. Det är typiskt för svensk näringsliv. Det är också rätt typiskt att man lägger fram en sån här grej inför valar också. För om man tittar hur lång tid praktiktjänsterna ska vara så ska det vara ju mellan tre och sex månader. Och eh, i och med att det är ju val ungefär om en, vad blir det, en fyra månader. Så, den månader så förstår man ju också att man vill skriva ner arbetslöshetssiffrorna lite inför valet. Men det är ju också... Vi tog ju upp det här för kan det vara ett, ett par veckor sedan, tre veckor sedan, något sedan. Eller kanske till och med fyra. Då vi tog vi upp det att regionen hade något liknande också. Jag tror det var sussarna som sa att man hade nya grepp också på gång. Man skulle bryta arbetslösheten. Och det var det gamla vanliga. Vi ska ha fler praktikplatser. Alltså inga riktiga arbeten. Utan hela tiden det här präglandet och praktikplatser som aldrig leder till någonting. ja precis. Det är... Um det, det är ju det som är så beklämmande ungdomen behöver de här äh, nya jobben därför skulle man ju naturligtvis äh, se till så att ungdomarna kommer ut på den äh, ordinarie arbetsmarknaden i, istället för att manipulera med praktikplatser fram och tillbaka. Och det skulle man, alltså det är inga svårigheter om vi om man genomför en politik som går ut på att man ska garantera den rättigheten. Att människorna ska ha, ha, eh, ha njut, eller vad heter det, ta del av den. Det man påstår att man respekterar de mänskliga rättigheterna och det ger ju var och en ett, ett jobb. Men alltså var och en ska ha rätt till ett arbete för sin och sin familjs försörjning. Och det innebär ju naturligtvis en ungdom har rätt till ett arbete som ger han sin försörjning. Och då är det naturligtvis inte frågan om aktivitetsstöd eller tillfälliga praktikplatser som ger... Bara smävsområden. Och det är oavsett om det kommer från kommunen eller svensk näringsliv. Därför att de är lika dåliga på att garantera de rättigheterna. Bägge två. Nu gnäller svensk näringsliv oss över att de. Att, eh, att de påstår att eh, det dör från de riktiga jobben kommer till att skapas. Alltså man vill satsa mer pengar på så kallad nyföretagande och göra det enklare för företagen. Och sånt. Vi har sett nu, de har gnällt om det i alltid. Och ofta går det ut på alltså, att en och med papper de inte klarar av att följa i. Jag menar, har vi företagare som inte ens klarar av att följa i lite enkla papper, då, ska vi då? då är det klart. Alltså då blir det är naturligtvis inga, inga företag och då kunde de anställa någon som sköter deras företag för de, de blanketterna är egentligen inga problem alls utan det är det sedvanliga gnället för en, en grupp som vill ha möjlighet att sko sig på samhällets bekostnad och så det är absolut inget nytt och det är en fråga man ska ju ställa sig också: Finns det arbete? Alltså finns det eh, fatt saknas det arbetskraft i, i liksom här, det inte bara i Malmö då det, som det här fallet till, utan i hela Sverige? Ja det är klart ju, det ser man ju väldigt tydligt när man ser inom vården. Vi ser ju inom all form av omsorg och skola och så vidare. Det saknas väldigt väldigt stor arbetskraft ju. Man kan ju läsa varje dag hur, hur de äldre till exempel som finns inom vården inte ja, men mer eller mindre måste lösa in dem för det saknas vårt personal och så vidare. Ja visst. Oh, men det är ju viktigt alltså Det som kan lösa det problemet Det är ju naturligtvis en riktig vänsterpolitik Alltså en politik som Inte från vänsterpartiet För vänsterpartiet är ju fullfärd med att gyra så långt högre man kan komma Alltså man ska inordna sig i det kapitalistiska systemet och, och ta del och bli en del av den överbyggnad Som har stört det här landet nu i ganska länge utan då måste man ju slå in på en politik en sån politik som Sveriges kommunistiska parti står för och det är ju vi är inte rädda för att säga att vi måste och kan och har råd till att sänka arbetstiden till 6 timmars arbetsdag och med full lönekompensation. för om vi ser på alla de profiter som bolagen och företagen höstar in så har man naturligtvis råd till det och samtidigt är det ju naturligtvis nödvändigt att sänka arbetstiden i takt med den ökade produktiviteten som sker i det här samhället. Vi producerar idag varor för ett betydligt större värde än vad vi bara gjorde för 10, 15, 20 år sedan. Och det gör vi alltså med mindre folk. Och då ska vi naturligtvis inte folk sparkas ut på gatan bara för det. Utan då ska ju naturligtvis den produktivitetsökningen falla hela samhället till godo. Och det kan den göra delvis genom alltså att man sänker arbetstiden. Där finns andra saker som man kan göra också. Och det är ju naturligtvis de skatterna och sånt som diskuteras- har vi inte råd med offentlig konsumtion så kommer vi aldrig att ha råd med privat konsumtion. De påstår ju nu att man måste skära ner i den offentliga sektorn och privatisera och bolagisera för att vi, för att vi inte har råd tack vare alltså att de påstår att skatterna då blir för höga det är ju naturligtvis inte heller sant för det vi inte har råd till att finansiera via skatter det kommer vi aldrig ha råd till privat har vi inte råd till att ha kollektiva försäkringar vad det gäller sjukvården som garanterar alla rätt till sjukvård så kommer vi aldrig ha råd till att ha privata försäkringar som ska garantera de rättigheterna ju då finns ett litet fåtal en liten klick som naturligtvis kommer till att ha råd till det, de har alltid haft råd till allting, de har aldrig behövt överhuvudtaget titta på någonting, vad det kostar eller någon, någonting sånt. Men vi vanliga dödliga, det arbetande folket i Sverige, de behöver vara har naturligtvis rätt till att ha kollektiva lösningar på både försäkringar social, de olika socialförsäkringarna av folkförsäkring sjukförsäkring och allt vad man vill sköta kollektivt och det finns ju väldigt lätta sätt att finansiera sådana saker också. Det är ju inte en... folk brukar alltid komma alltså från borgerligt tal brukar man alltid säga men det här är ju helt omedeligt att finansiera en sån enkel sak det är ju som att utbygga, alltså bygga ut en statlig basindustri där man kan faktiskt skapa större värden istället för allt, allt mer att lägga de här sakerna i privata händer som, och, som har gjorts. Så att vi, man kan säga att man blir fattigare i, i generellt men att de rikare blir rikare. Ja, en annan ställe där äh, Vänsterpartiet har gjort en kraftig hö högre just på skattepolitiken som område. Man har i princip anammat, alltså den borgerliga regeringen för har ju Socialdemokratin också, deras äh, skattepolitik. De inkomstskattesänkningar som har skett senaste år, de har då Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i princip accepterat. Man påstår visligen att man ska höja skatterna något lite de som tjänar 40 000 kronor i månaden kommer att få en skattesänkning med 40, en skattehöjning med 40 kronor i månaden tjänar man över 80 000 då får man en skattehöjning med 1 1700 kronor jag menar har man 40 000 så har man råd till att betala 40 kronor mer i skatt. Tjänar man mer än 80 000 så har man naturligtvis råd att betala de 1700 i, i skatt och mer där till. Och det är den politiken som Vänsterpartiet underordnar sig nu. Samma när det gäller de där budgetreglerna men det kan vi ta efter musiken. Ja, jag växte upp i Nen. Ja, jag växte upp i ett stadsproj. Jag blev ett så ingenting var lätt. Jag satt högt i gända hela dagarna. Jag hade inga pengar, så vi började fryta lagarna. Det var ju ganska kul att kasta sten mot en snut. Jag i centrum varje dag tills natten och slut Hade planer på att skaffa mig en framtid Men alla drog till skolan gick jag och med mig en hashbeat jag satt i parken på bänken som liten Tänkte för mig själv, jag är den att som är vilsen Siden gick och jag togs in mer och mer Det är och tjävt Jag var på väg att falla ner men jag visste Någonstans i min skär Så finns det mer än den negri i min sär Jag tror det var musiken som förstod Jag sa hej, då till Suss, visa fingret och bara Jag på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska Tarté i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund det som är i studion är Viktor Jan, telefonnummerna studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 vi pratar innan om arbetslösheten och kommer in lite på valet och så vi ska fortsätta att prata om valet, vi pratar lite om Vänsterpartiets kraftiga högerhjul det är ju så att eh, Vänsterpartiet idag har faktiskt börjat sin kongress i Gävle. Jag vet inte om man ska fastslå den politik man tänker driva i valrörelsen. Det kan man väl knappast göra nu för man har ju suttit i förhandlingar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu ganska länge för att man ska då det så kallade rödgröna blocket ska lägga fram ett gemensamt alternativ. Och där kan vi se hur Vänsterpartiet har Fortsatt högre ut egentligen. Det är inte så att, så att Vänsterpartiet har stått för någon vänsterpolitik de senaste åren utan man har alltså anpassat sig till borgerlighetens politik så långt man har överhuvudtaget eh, kunnat utan att tappa bort alla medlemmarna. I synnerhet där finns ju ändå människor i vänsterpartiet som betraktar sig som kommunister eller i varje fall socialister. Och en socialistisk politik är det ju naturligtvis inte om man går kapitalets ärende och underordnar samhällets intressen under kapitalet. Och det gör man ju naturligtvis om man som vänsterpartiet gör både på vad det gäller budgetreglerna och skattepolitik som vi pratade om innan men vi ser det också tydligt när det gäller pensionärerna alltså det pensionssystem som vi har som bygger på alltså aktiespekulation som bygger på alltså att aktierna ska falla eller höjas om, om aktierna faller för mycket så funkar pensionerna också då går pensionerna ner och med bakgrund av den kris som pågår i Grekland så är det ju stor chans att aktierna kommer till rosa Och det kommer naturligtvis att det att pensionerna kommer, inte som man har sagt innan, att de skulle börja stiga igen 2012. I år skulle de ju gått ner 420 kronor. Men det har man inte velat göra just för att det är ett valår, utan det kommer efter valet istället. Och det innebär ju naturligtvis att många pensionärer får det sämre. Men det är inte bara pensionärerna som får det sämre. Utan även det arbetande folket. Därför att de fördyringarna och, och sånt. Även man har accepterat det taket eller den ekonomi som EU står för. Så innebär det ju naturligtvis att man inte har någon möjlighet att eh, på något vis... Eh, föra en socialistisk politik för det blir ju naturligtvis den politik som EU och kapitalet kräver och det är ju den som, det är det som EU är till för och därför är det ju märkligt att nu olika går ut och pratar jag vet inte hur kongressen kommer att ställa sig till hans budskap men han påstår ju eller han sa ju tidigare att Vänsterpartiet, och har inte sagt att Vänsterpartiet skulle hålla kvar vid kravet om utträde och EU annars är jag övertygad om att det är många svenskar som skulle gärna vilja gå ur EU, i synnerhet nu när man ska betala, börja betala de andra kapitalisterna i Europa också pengar det är inte nog med att vi har fött de svenska kapitalisterna nu ska vi börja föda de europeiska, andra europeiska kapitalisterna också men det finns också en viss feghet och, och, och, och rädsla hos Vänsterpartiet som är rätt så alltså som går väldigt starkt i opportunismens tecken. Det talar just om det här med ju alltså utträdet eller inte. Jag läste en artikel för jag tror det var en, en månad sedan där man gick ut och faktiskt så sa att man var osäker om man vågade ta den på den kongressen nu i och med att man var så nära ett val. Alltså. Här går alltså partiledningen ut och säger vad kongressen får behandla och inte för behandla. Det är ändå väldigt märkligt i ett parti att man ska kunna göra sådana saker. Ja, precis. Det är ju, alltså det är opportunism och anpassning till brånlig politik. Och det är inte det vi behöver mer av i Sverige, utan vad vi behöver det är som jag sa innan, vi behöver en politik som ställer arbetarklassens intressen i centrum. Vi har under allt för många år och under allt för lång tid sett till så att kapitalet har kunnat göda sig fett. Och det har blivit fett också. Det, är, det är ju, ser vi ju på alla de vinster som de plöjer hem. Och vi har sett hur de har dock kunnat få så stora vinster så de har flyttat för enkelt enkelt. Fly, flytta he, hela sitt företag eller hela sina företag till låglöneländer. Vi har gett dem alldeles så mycket pengar. de hade inte haft hade så mycket pengar så hade de naturligtvis inte kunnat flytta omkring företagen. Och det är inte så att Sverige är ett dyrt landet bedriva företag. Det är bland dem lägst, Alltså det kostar nästan minst det är bland de länder i Europa där det kostar minst att anställa folk. Ja, så och det är ju därför Sveriges kommunistiska partier också ställer upp i val med sådana alternativ ju, som Vänsterpartiet som ska beskrivs i tidningen som ett kommunistiskt parti och vad de nu är för någonting som hade kunnat faktiskt axla den manteln och vara en form av radikal kraft i svensk politik. Eh, slänger av över bord bara för att ha möjligheten och gäller solen en minister på något sådant. Det visar ju att sådana opportunistpartier kan aldrig och kommer aldrig någonsin vara ett alternativ till, till en ny politik i sådana fall till att skapa bättre förutsättningar här i Sverige Nej det är ju naturligtvis som du som du säger alltså man gör allt för att få Ja, ni när dem inte att i regering det, det får de gärna göra. Men jag menar, om man ska överge sin politik för att få sitta i en regering då är det ju naturligtvis då är det ju bara frågan om opportunism och att sko sig själv, personen din. Ett kommunistiskt parti för naturligtvis, nu är det länge sedan jag säger att Vänsterpartiet kallar sig kommunistiskt man vågar helt enkelt inte kalla sig kommunistiskt, man har ju haft allt show i hela världen för att kunna tvätta av sig sin historia och ta avstånd från sin historia, vi skäms inte över vår historia vi har samma historia som Vänsterpartiet vi har varit med i i partiet när det hittes Vänsterpartiet, kommunisterna vi har varit med i partiet när det hittes som vi hittar nu, Sveriges kommunistiska parti och vi har naturligtvis ingen anledning att skämmas över vår historia vi har alltid kämpat för svenska arbetarklassintresse och det tänker vi fortsätta med om något så försöker vi att, att sträva efter att föra ännu mer socialism i Sverige. Till skillnad från Vänsterpartiet och deras helikar som tar avstånd från all sådan politik kan man, inte, kan man säga. Utan förhåller sig ända bara till eh, tomma faser och innehållslösa slagord. Jag menar, det är lite som du säger där Jonas. Alltså, Vänsterpartiet har ju hela tiden babblat om att ja, vi ska försöka få inflytande. Vi ska försöka få inflytande. så alltså, det har gått som ett mantra hela tiden. Men vad ska man med ett inflytande till när man inte använder det? om man ska gå ett ärende då, då finns det liksom ingen anledning att överhuvudtaget egentligen att eh, jag tycker nästan att det finns ingen anledning att överhuvudtaget ställa upp till val det kan ju den politiken som eh, förs ju redan av Socialdemokraterna och Miljöpartiet och de övriga liksom va, va, varför ska man då överhuvudtaget gå och rösta på dem? Nej vi behöver inte två socialdemokratiska partier rain, bell, rain, bell, på Communist Sveriges kommunistiska parti i Det Vi som är i studion är i Viktor Telefonnummerna i studion är 040 43 70 eller 040 43 70 71. Vi har ju pratat lite om det svenska valet så vi ska fortsätta nu med att prata lite utrikesgrejer. Det har ju varit val i England och där försöker Torres Torrig sitter de väl? Alltså högerpartiet i England också att anpassa sig till mitten och framställa sig som ett arbetarparti. De engelska liberalerna, eller de motsvarar inte Folkpartiet. De har ju snackat om att de skulle göra en stor valframgång. Det blev inte så mycket, utan men men det blir ändå en kollisionsregering, vad det ser ut i bli mellan eh, de liberaler och, och den eh, toris nu har de ju de har ju väldiga framgångar för, för de eh, liberala partiet men det kan ju bero kan, alltså det, att det inte blev så stora valframgångar kan ju bero naturligtvis på att några svenska folkpartister åkte dit och försökte hjälpa dem i slutskedet av valet det var väl kanske därför de rausa för jag menar kommer Björklund äh, till, dit till hjälp och hjälper någon människor. så måste man ju naturligtvis förstå att, att det rasar, vi kan väl bara hoppas att de fortsätter den vägen ut och svensk politik som de har slatt in på vi ska prata om Grekland och den kris som kapitalet genomgår, därför att Grekland det är inte bara Grekland som genomgår den här krisen, utan det är ju en, en kris för hela det kapitalistiska systemet och det slår ju naturligtvis mot EU vi ser hur EU många av de länderna, bland annat då i England, som har en statsskuld som andel av BNP är precis lika hög som Greklands. Men än så länge har man lite mer finansiella muskler. Man har större möjligheter att låna upp pengar och täcka sina sina skulder. Men det finns ju andra länder som inte har det. Bland annat då Portugal, Spanien, Italien och ja, i stort sett hela eh, Hela EU, många av de fåna öststaterna har ju också blivit fattiga när man tvingade slå igen de industrier som konkurrerar med EU-ländernas och sen har man ju sett just i alla fall när det gäller äh, Grekland man har man sett hur borgerligheten använder hela sin propagandamaskin just mot äh, Grekland egentligen och sprider ut en massa lögner som faktiskt inte är sanna vad de påstår att mer eller mer, äh, grekerna de är lata, de vill inte arbeta de har äh, superförmåner som äh, liksom äh, jag, jag vet inte, påminner om deras egna egentligen, alltså det är det vad man påstår ju idag och det är ju inte sant ju alltså de här sakerna som man har gått ut man har påstått i flera artiklar bland annat i Aftonbladet och sådana här så kallade experter har gått ut och så här, påstått att man går ut och har pension när man är 53 år gammal och såna det är helt inte sant så, så att man har ju spytt ut en massa lögner ju. och det är ju det man har gjort det, för, det är för att man vill ju ha på något sätt, man vill ta bort den solidariteten som arbetarklassen egentligen skulle visa eh, borde visa Grekland inför det, de problem som de står inför just nu som kommer säkerligen drabba alla andra länder också. Så Grekland, vi har ju sett hur det har drabbat i de baltiska staterna vi har sett lite hur det har drabbat Riesland nu kommer det till Grekland det börjar närma sig oss lite här om man tänker att det kommer sen till Säkerligen till Spanien och Irland och Storbritannien och, och så vidare mm. Mm. Jo, och det har ju drabbat en ja. stor del av arbetarklassen i Sverige alltså, vi ser de som har varit, råkat vara sjuka och de som är arbetslösa den halva miljonen som är öppet arbetslösa nu är ju det är ännu fler egentligen som är arbetslösa i, i Sverige. Men vi ska inte komma in på det. Vi ska inte prata om greklarna. Det, Grekland har ju också ett kommunistiskt parti som står i spetsen för den kamp som arbetarklassen för just mot de lönnerna för det är ju inte den grekiska arbetarklassen som har skjut sig och därför gjort Grekland fattiga. utan tvärtom det är liksom här i, i Sverige alltså de, de kapitalisterna snor åt sig allt för mycket de vägrar betala skatt de vägrar bidra till försörjningen och samhället du, jag menar Grekland är inte något höglöneland precis man har pratat om att de har 14 månadslöner ja det är klart de kan ha 14 månadslöner men jag menar deras lön är ändå ungefär 9000 eller 900000 vad heter du? Jo, alltså du mottar ungefär 9-10 000 kronor i munnen ä bra hela i årslön. Och det är så levnads kostnader som är nästan lika högre som här i i Sverige. Så så att de har ju två de borde ha det är ju en 12 med en och sex månads lön att komma upp i någon rimlig och förly levnadsstandard. Och det likadant är det när rör pensionärerna så alltså, då, då alltså, jag, vi hörde ju och vi har ju bra kontakter med KKO och, och, och pratade med honom han så väldigt tydligt och gick ut och sa att ja så alltså det är ju 30 ungefär, som de har som mer eller mindre är fattigpensionärer. Sen är det ungefär 30% som har det rätt hyfsat. Alltså. Så att, eh, det är ju inga, eh, det är ju inga <stora>, stora summor som arbetarklassen lever på. Utan stora, en stor del av den här krisen har ju varit ju att man har ju gett, när den här finanskrisen startade så på man in enorma räddningspaket i bankerna som var i konkurs i Grekland. Men det har man liksom på något sätt helt flyttat under, ut från fokus nu de senaste månaderna när de här demonstrationerna har satt igång. Utan det enda man har pumpat från borgerligt så alltså, eh, från borgerkasseln och, och kapitalet det är just det där med att eh, grekerna är lata, de vill inte arbeta och, och så vidare. och så vidare Men vi har ju kontakt med KKU och, och, och vi gör ju det till skillnad från Aftonbladet och annars så berättar vi sanningen på det här programmet. Ja, nej, jag tyckte det du sa om pensionärerna. Det är, det är fattiga, alltså stor del är fattiga pensionärer. Alltså de flesta arbetarpensioner. Nu räknar jag inte sådana alltså, här företagsledare och sånt för då, de, de är ju ledarna som företagsledarna hade. Alltså de skörs så med miljonbonusar och miljonpensioner eh, och allt möjligt. De har ju alltid haft det bra. Ja, men de flesta där, som de som har arbetat vanligt, de har mellan 300 och 700 euro i pension Och det innebär alltså att de har mellan 3 och 7 000 i pension. Jag läste i någon tidning idag gick man ut på ett kafé och drack te så kostar en eh, kopp te på ett café ungefär fyra år, det är 40 spänn och det, och det påminner ju om kaffeprisen, jag vet inte om man dricker kanske mer te i, i Grekland än man dricker kaffe jag vet faktiskt inte hur det är, jag har alltid druckit kaffe där jag har avat men, men eh, det, det kan vara så men i alla fall så var det priset i jämförelse med te och, och, det, och det är klart alltså att eh, att det är det kapitalet som har skutt sig på, på de pengarna de pengarna som man har lånat upp så kallat som då har överstig. det är ju naturligtvis något som kapitalet har råffat ut sig det beror ju inte på att pensionärerna har haft mellan 3 och 7 7000 kronor i pensioner månaden eller att man har gett ut en 13-14 månadslön som har gjort att man har kommit upp till 120-130 tusen i årslön, det är naturligtvis inte det som har ruinerat Grekland. Och det är ju inte arbetarlögonerna i något land som ruinerar något land. Utan tvärtom, det är ju naturligtvis för att man lämnar för stora profeter till ett lilla fåtalet kapitalhögarna. För just för att de för så stora profeter gör... Att de ska sko sig undan alla möjligheter, eller alla skatter och allt möjligt. Och de tar oss då till det att exportera kapital för att utsuga arbetarklassen ännu mer i andra länder. Och jag vet vad det gäller Grekland till exempel. De, där finns ju ett ganska litet land som ligger granne med dem. Tidigare Makedonien kallas det, eller tidigare jugoslaviska republiken Makedonien, jag kallar det alltid för Makedonien och det, det är inte med EU, man står på kvist för att komma in i, i EU, där är arbetslösheten 50-60% alltså varannan människa ungefär är arbetslös och där vet vi att, exempel, att de grekiska kapitalisterna för det är ju några har, eh, har investerat pengar i, i fabriker för då kan man köpa billig arbetskraft man har eh, in och smugglar in en massa frukt och allt möjligt i, i Grekland som man alltså sen exporterar med stöd av EU. Så jag menar bedrägerierna i EU överlag. Det är inte bara Grekland som, eh, som använder de formerna utan det finns massor av andra länder i EU som utnyttjar eh, alltså offentliga medel för att sko sig. Och det är viktigt att påpeka att det inte är den grekiska arbetarklassen som springer kring och smugglar frukt utan och fuska, precis som du säger, det är, det är kapitalet som gör det här liksom, och står för fuskeriet. Det är de som har fuskat och skapat den situationen i Grekland också. Jag vill bara kommentera, jag läste en rätt intressant grej, jag tror det var Skunskandom. De, Skunskandom hade kommenterat en finanstidning i, i Grekland som heter Kerdos och, de, och då citerar jag nu, det är dags att betala notan men samtidigt krishantering som en stor möjlighet att modernisera det offentliga livet även om vi måste blöda alltså det där betyder ju alltså att man ska uppenbarligen privatisera, lägga ut alltihopa, mer eller mindre på privata, det är det man vill göra också så man utnyttjar också den krisen som finns ju. precis som man har utnyttjat den överallt liksom, att för att göra just nedskärningar i den offentliga sektorn här i Sverige utnyttjade vi den för att man skulle sänka lönerna för arbetarklassen, och lite nog så var det fackförbund som gick med på det där ja. Mm. Men, men det är ju just den politiken de åberopar det är ju den politiken som har lett fram till det här eh, problemen. det är därför Grekland och det är därför hela EU har problem just för att man, att man har privatiserat och lagt ut för mycket till privata profitörer det är den politiken som leder till, till de nedskärningar den grekiska arbetarklassen gjorde en väldigt bra eh, sak den 4 maj det var den man börja eh, rätt stora och omfattande strejker, jo, då tog man och ockuperade Akropolis och hängde ut en jättestor banderoll med texten resa Europas arbetare annars får ni det som, som vi <laughs> och, och de förstår vikten ...av den internationella solidariteten. Och därför är det ju naturligtvis viktigt att vi är solidariska med den grekiska arbetarklassen i deras kamp mot kapitalet. Liksom vi måste bekämpa det svenska kapitalet och naturligtvis gemensamt bekämpa vi det internationella kapitalet. Sveriges kommunistiska parti i Burlöf i studion är Viktor i Victorian. vi har pratat om kapitalets kris i Grekland vi har pratat om arbetslösheten och lite om kring valrörelsen att det behövs ett socialistiskt alternativ i den svenska politiken också liksom vi behöver det i världspolitiken överhuvudtaget och det tidigare hade vi ju även socialistiska länder det har vi i och för sig nu också men socialismens värld som världssystem har naturligtvis försvagats Tura så gjorde, försvagades det inte innan den 8 april 9 april, 9 maj 1945 då är det alltså fyra människor över hela världen segerdagen alltså sägern över Hitlerfascismen sägern över fascismen som är alltså då 65 år sedan den 9 maj eller egentligen är det den tidigare 8 maj är det riktigt, då undertecknar man eh, freden i Berlin men äh, jag förberedde den äh, 9 maj eftersom ähnligt, äh, det var sent på kvällen, enligt Moskva-tiden, så var det alltså den 9 maj. Och varför då ska man räkna Moskvatid tid Jo, vi därför att Sovjetunionen var naturligtvis huvudkraften i krossandet av fascismen. Det var faktiskt Sovjetunionen som fick sig till så att vi kunde ha demokrati i Sverige också. Det var alltså Sovjetunionen där var 85% procent på, eller på östfronten använde Tyskland 80-85% av hela sitt krigsmaskineri. Det lättade lite efter det i dagarna och invasionen då flyttade Hitler ungefär 5% procent av sina styrkor till västfronten och där kom ju i och för sig för Hitler ville gärna eller Hitler hade skjutit sig själv då men där hans generaler ville gärna sluta fred med West, så där, det gjorde man redan den 7 maj men men, men då var Väst så pass ärlig så att man ansåg alltså att man måste sluta det med Sovjetunionen för Sovjetunionen hade ju befriat eh, stora delar av Tyskland, man var ju nästan en årsfram med renfloden och alltså mer än halva eh, halva Tyskland det, de där så kallade ockupationszonerna i Berlin det var ju som Sovjetunionen släppte till då England, Frankrike och USA Det var ju inte så att någon av de länderna var med och befria Berlin Utan det var ju Sovjetarmén som ensam gjorde det och det är ju någonting som vi kommer att hålla ett appellmöte om i, på Gustafsdor i Malmö klockan 14.00 och det gör vi i anledning till den lugnaktiga propagandan som man har velat försöka sprida de senaste, ja inte de senaste åren men den har intensifierats kan man egentligen säga där var man påstår snart mer eller mindre att Sovjetunionen inte ens var med i kriget och hade ingenting med saken att göra utan att det var bara USA och, tillsammans med England som och kanske ett litet instick av de Galda någonstans som är befriade mer eller mindre hela världen. Så det kommer gärna ner och på Gustav Rodolfsdag klockan 14.00 nu på söndag den 9 maj där vi kommer hålla ett par tal vad vi anser just om andra världskriget. Men vi kommer ju inte bara att prata om andra världskriget utan vi kommer också att prata om fascismen och hur fascismen, vad det är för någonting och vad fascismen är idag till exempel i Sverige. Och I Sverige, tråkigt nu också lider vi ju ingen brist på sådana här typer av partier även om de kanske inte alltid är så öppna som Nationalsocialistiska partiet var på Tiden. utan vi har ju våra varianter, till exempel som är Skånepartiet och Sverigedemokraterna. Ja, det jag vill kalla det lite mer än ett appellmöte Därför att det är ett minnesmöte av, över, Alltså att det är 65 år sedan segerdagen Huvudparollen är aldrig mer fascism Och det kan man ju naturligtvis applicera på dagens situation också Jag menar idag är det ju inte alltså, vänstern på något vis som hotar demokratin Utan det är ju naturligtvis kapitalet och EU som vill kontrollera medborgarna som inskränker, inskränker de demokratiska rättigheterna fascismen är en produkt av kapitalismen det är den terror kapitalismen tillgriper när man inte kan behålla makten på annat sätt och för att kunna eh, göra det så behöver man ju naturligtvis sådana partier som du nämnde Skånepartiet, Sverigedemokraterna och allt vad de nu hittar det, det är ganska små partier i och för sig va? men alltid välfinansierade liksom Hitlers, eh, Hitlers parti var finansierat av storfinansen så är ju även dessa partierna och direkta finansierade av, eh, av storfinansen vi hörde ju hur Ikea Kamprat hade finansierat eh, något av de där partierna han gjorde det visst fram till han var 70-75 år men det kallades då för att det var en ungdomssynd han hade nu är jag ju bara 65 år så jag kan fortsätta med mina ungdomssyn jag har ganska 10 men det är en annan sak men, men vi ska alltid veta att fascism och kapitalism det är seamesiska tvillingar alltså det finns inget fascistiskt land eller nazistiskt land eller vad man nu kallar för för, som inte har varit kapitalistiskt. Vi ser till exempel hur i Spanien, där man hade en variant av fascismen, falangismen eh, kallade man den där, där de även fortsatt har egentligen eh, fortsatt ha makten, sitter över makten. Vi ser nyligen en domare som då ville eh, som eh, var till vänster och ville ju eh, läta dem som, därför att det var inte så att eh, Frank var någon snäll farbror trots att man ville inbilla oss där vi skulle åka dit på semester och sånt, var någon snäll farbror som eh, inte mördar människor där fanns ju massor av stora masskravar där människor hade blivit mördade och det var ju främst arbetare och sådana som var i opposition mot hans politik eller mot kapitalets politik helt enkelt, och den advokat den ville då eh, utreda de och så att de anförvanterna kunde få reda på var de var begravda och sånt. Men då satte genast högerapparaten in sina. Så, så det blev han som blev åtalad för någonting som ett brott mot eh, man har man har alltså hittat på något sånt att eh, brott som var begångna innan ett visst årtal skulle ge amnesti och det var brott mot den amnestilagen som han skulle då ha för och amnestilagen var ju naturligtvis för att skydda högaren skydda de som hade stött falangisterna bland annat kungahuset i Spanien det är inte så ovanligt att kungahuset, inte ens gång här i Sverige stödjer fascismen jag menar drottningen vår svenska drottning kommer från samarhåll så jag måste säga att man måste ju nästan ge. Han en löv folkpartisten här i bolaget. Han vill inte plantera någon buske till Victoria. Men Susanna och Moderaterna vill tydligen hoppa mm. och vara med och hylla dig. Och det är naturligtvis skamligt även om det bara är 5000 kronor. Med varför man ska uppkalla en. Eller, eller ge henne en buske gjort för Borlöf. Det tycker jag faktiskt är ganska onödigt. Så, så där, där var en folkpartist som var rätt ute. I övrigt så brukar inte folkpartiet ha så särskilt många rätt. Ja, så då vet ni vad ni ska göra i alla fall måste göra nu, ni som bor här i närheten. och eh, Komma ner till Gustav Hådlstol klockan 14.00 och lyssna på ett portal. Vi får hoppas att det fint. lite musik. Och lite musik också, ja. Vi får hoppas att det är fint väder i alla fall med det så har vi tack och jag och en fortsatt trevlig helig. framåt kamrater i luftromanar på röda fana, på röda fana. framåt kamrater i luftromanar på röda fana som segern ger röda fanan ska mot segern gå Röda den ska seger nå, röda fananden ska mot seger gå, lever socialismen, lever friheten. För alla utsugna stora skara ska röda